Megint nem tudtam szólni. Egyedül lettem, fogtam egy pukrócot, azt sem mondtam jó icakát, és kiréptem az udvarra. Hallottam még anyám mérges felcsattanását. Hát csak eregy! Talán csak nem könyörögök egy ilyen taknyosnak. Az istáló szalma ágyán elvackoltam. Néha dobbantak a lovak, csörrent egy lánc. A padláson zizegett a szína, talán görény mászkált rajta, és szemem lassan fogta meg az állatok puha alakját. Nem tudtam elaludni. A kakas már másodszor szólt az eperfán, és feljött a hold is. Amint forogtam, zsebemben gyűrődve robogott valami. Oda nyúltam, és kivettem a kemény árkus papírt. A hold is oda nézett. Kibontottam. Zsellér Péter, harmadik osztályú tanuló. Jeles, jeles, jeles. Kezem fáradtam mellemre, esett a bizonyítványal együtt melyre nem volt kíváncsi senki. Az apám se kérdezte, amikor megjött. Az állatokat Péter látja el, mondta dicsérve anyám. Megteheti a dolga felől. Ettől kezdve úgy éreztem, valami keserűség ülepedik meg bennem, mely eleinte fájt, később tompult, de megmaradt, és nem tudtam róla beszélni senkivel, mert mindenki úgy nézett rám, mint aki lemaradt tiszta a hintójáról. Kerültem mindenkit, bár apám már egy-két jó szót is szólt hozzám. Ne törd magad, mondta egyszer, amikor kaszálni akartam. Nem kívánja tőled senki. Nem nehéz, pedig majd elszakadt a derekam, és reggel mozdulni is alig tudtam. A ritünket ez évben napszámosok vágták le. Én is kaszáltam egész nap, mégis megkéstünk, mert csupa öreg ember dolgozott, és a szénát napokig vert az eső. Ebben az időben az ebédeknél alig szóltunk egymáshoz valamit. Egyik este kihalacott az udvarra, amikor apám azt mondta, mert kényeskedett ez a szamár. Hát, ha azt mondta, hogy paraszt, hát azt mondta, igaza volt. De most nem ázna a szénánk. Vasárnaponként kimentem a szőlőnkbe. Itt legalább egyedül voltam, és nem kellett látnom, amikor Kalamár Péter tisztatóékkal bemegy az oratóriumba. Te is ott ülhetnél, mondta az anyám ebéd közben. Ott. És nem ettem többet. A szőlünkben volt egy kis pince. Felül egy szoba, alul a gádor és lent a hordók. Kinyitottam az ajtót. Besütött a nap. Leültem az öreg asztal mellé és gondolataim vadul rohantak Tamás bácsihoz, tisztatóikhoz, koltói tanárúhoz, Klárihoz, Kőrisvilihez, a cigányasszonyhoz, szüleimhez de mindenütt ellöködtek és nyugtan kerengtek a kifáradásig. Egyszer beszólt valaki az ajtón. Adj Isten! Csak így egyedül. Cser Péter volt, katonaruhában, Puskával, köpenye csak úgy a vállára dobva, mellén ötvétség érem. Mit csinálsz, Péter? Semmit. Puskáját a falhoz támasztotta, leült mellém, és nagy öklét az asztalra tette. Olyan füstszaga volt, mint a sátoros cigányoknak, nyakán szalma törmelék, valamelyik kazalban aludt az éjjel. Arról aztán ne essék szó, hogy találkoztunk, és kezét az enyémre tette. Nem vettem el a kezem. Mondani sem kell, majd csak vége lesz ennek a marhasságnak. Akkor aztán mi parancsolunk? A dolgozók? Cserpéternek kinyílt a szeme, nem hiába, hogy iskolázott ember, ezt szépen mondtad. Engem se egze senki, igaz? Igaz. Az urak itthon vakaróznak, a nép meg pusztul. Ha mindenki hazajönne, nem lenne háború, mert a többi országok békét akarnak. Úgy beszéltem, mint Tamás bácsi, és cserpéter Péter ámulva hallgatott. Öcsém se lehetnél, az igaz, de tanult ember vagy, hát, szerbusz. És kezet fogtunk. Engem nem látnak többet, mondta. Ötven történyen van. Egy főhadnagyot már ledurrantottam a fronton, mi nekem egy rongyos csöndér. Ha nem mondott volna főhadnagyot, talán maradtam volna, de kultúra jutott eszembe és felkeltem, mert Cser Péter közelében úgy éreztem, hogy a nyitott ajtón egyszer csak belép Koltúlyi és rám néz. Nem haragosan, ó, dehogy. Szeriden és csak ennyit mond. Péter. És ekkor semmi válik minden körülöttem. De azért Cserpéterrel máskor is találkoztam. neki és szalonnát. Egyszer lőttem a puskájával, és akkor erős lettem. Ha valaki még bánt, elkérem a puskáját. Közben behortok a gabonát is. A cséplő felbúgott az udvaron, és én etettem. A nyár megerősített, a munka könnyen ment, és jó volt, mert akkor nem gondoltam semmire. Nyelte a gép a kévét, hadd jöjjön, de a kéve adogató megállt, és kinézett az utcára. Az üres dob neki szaladva sípolt, amikor hátrafordultam. Az úton két csendőr ment, köztük megbirincselve cserpéter a barátom. Ez a fizetség, hogy egy évig volt egyhuzamban a fronton, öt érmet kapott, aranyat is, most viszik az urak kutyái, és nem tudom, mi belém, jó kedvel etettem a masinát tovább. Cserpéter bőrében sem szeretnék lenni, mondta a közösebédnél valaki. Majd kiszabadul, addig nem viszik a frontra. Eleget szenvedett, szegény, mondtam. Egy évig elég volt neki. Öt medáliája is van, nagy arany. Karacsi Ferkó bácsi nevetve tette le a kanalát. Tréfás gyerek vagy te, Péter. Bagót evett ez a hitvány csergyerek, hogy ugráljon a szíve. Aztán egy évig lámpát pucolt a kórházban, meg az őrmester úr disznaitetette. Nevetett mindenki. Én is. Estére készen voltunk a csépléssel. Fáradt voltam nagyon, és vacsoravárás közben elaludtam az asztal mellett. Nem is alvás volt ez, mert éreztem a lámpa fényét, és hallotta minden szót a konyhából. Péter hol van? kérdezte apám. A szobában, elaludt. Nem csodálom. Két ember helyett dolgozott. Holnap meg is mondom neki, hogy legyen vége ennek a tisztató gyerekféle szamálságnak. Mi is hibásak voltunk. Ekkor már teljesen éber voltam, de a szemem zárva tartottam. Nem engedett magán tiporni. Ilyen a természete. Akár csak az apjáé, mondta anyám. Akár az enyém, akár a tied. Mégiscsak ez a mi gyerekünk, nem a tiszta Laci. Látom, milyen magának való. Urat akartunk belőle nevelni, és ostorozzuk, mert már annak érzi magát. Na, hozz már azt a vacsorát. Szemem le volt hunyva, amikor beléptek a szobába. egy Péter, itt a vacsora. Megmosom a kezem. Kiléptem a konyhába, mert egy kicsit össze kellett szedni magám. Anyám halka mondta, kend is megmoshatná. Mostuk a kezünket apámmal a kis teknőben, és kezünk néha összeért. A tőlőköző egyik végét én fogtam, a másikat apám. Utána előre akartam engedni, de apám kezét vállamra tette és magával húzott. Gyere, te, te fő ispám! Különös csendben folyt a vacsora. A kis lámpa fénykarikája megint összefogott bennünket, és ebben a meleg fényben egyszerre úgy láttam a dolgokat, mint valaha régen. A gondolataim burka áttörött, a keserűséget elmosta valami meleg csörgedezés, ami az előbb indult el a mellemben. Most mégis valami üresség volt bennem, olyan, mintha egy fájó fogat húztak volna ki belőlem. A helye vérzett még, de nem fájt. De jó volt ez az üresség. Bocsora után felkeltem, és ládámból elővettem bizonyítványom. Talán megnézi, édesapám. Apám pipára gyújtott, és hosszasan rám nézett. Talán meg. Hangosan felolvasta az egészet, összehajtotta, és eltette a szekrényben. Újra leült, és azt mondta. Most aztán mondd el még egyszer, hogy volt azzal a tisztató gyerekkel. Parancsolja, édesapám. Nem. Csak ha akarod. Csendet. Tisztatóik ágyában Kalamár Péter alszik. Én az istálóban. Az oratóriumból ő nézel az emberek feje felett. Én a szőlőben bujkálok. A hinton ő utazik, én a cigánykofával. Valahol a gondolataim mélyén kláris átsuhant, és amikor megálltam Lacinál, összemértem magam vele, és alul maradtam. Én voltam a hibás, édesapám. Felkeltem és kimentem az istálóban. Másnaptól kezdve békesség volt a házban. Búcsukor pedig gyöngyöt vettem, köves gyűrűt és csontnyelű tükröt Erzsinek. Este egyedül ült a padon, a kis csomagot ölébe tettem. Laci küldi, hiszen nem is beszélsz vele. Mindenki azt hiszi, csak te tudod most meg, hogy én azért sokszor találkozom vele, de erről nem szabad beszélned. mond. Isten bizony. Isten bizony nem beszélek. Nem izent semmit? Dehogy nem. Csókoltad, de addig rá se néz, amíg ő nem szól. Mi lesz ebből megint? Ütödött fel bennem, de nem volt a kérdés sem keserű, sem nyugtalanító. Valahogy majd csak lesz. Ezen dől el, leszek-e ügyvéd? Reggel felé azt álmodtam, hogy búcsú van megint. Bent vagyunk Lacival, mint tavaly, Erzsék hűvös szobájában, és az asztal tele van gyönyörű, jószogú körtével. Amikor felébredtem, még a szagát is éreztem, olyan erős volt az álom, és a fejőszéken a fejem mellett ott illatozott egy szakajtó sárga-piros körte. De ekkor már az őszi bogás írt a réten. A kukoricák titkosan sosogtak este felé, a tallókon idei nyulak ültek két lábra, ha valaki végigment a gyalogúton, és a hol széles arca ilyetre torzult esténként, ha rémet látna az erdőben, mely felette Gyalog mentem le újra az állomásra. Levislek, fiam, kocsin. Dolguk van a lovaknak, édesapám. Sétál az egész. A vonatom már nem kérte senki egyemet. Annyian voltunk, hogy a kalausz be se tudott jönni. Főleg katonák. Az ablakok kitörve, a folyósokon csomag-csomag hátán, kormos, piszkos minden. Az emberek rekedtek, álmatlanok, ordítozók, vagy maguk elé meredtek. Lassan ment a vonat, órás késéssel. Hamar megállt, és úgy rángatózott az elindulásnál, mintha utolsó erejét szedné össze. Fáradt volt a vonat, kihasznált, mint az emberek. Talán, ha nem sineken jár, minden kocsia más felé futott volna. Csak hogy jössz, a más bácsi. Nagy dolgok vannak készülőben. A párt készen áll a harcra. Sikárul mondta, hogy a hadsereg már a miénk. Budapest már nem tűri sokáig. A munkásának elég volt. Nem sokára üt az óra. És akkor? Átveszünk a hatalmat. Mi fogunk diktálni. A paraszt földet kap, a munkás magas fizetést. És békét kötünk mindenkivel. A fegyvereket beolvasztjuk, a katonaposztót kiosztjuk a népnek. Nem kell már katona az országnak. Az ellenségnek se lesz. – Ellenség? Hol itt az ellenség? Mindenki hazamegy, és ha a tisztek, a grófok meg a papok háborút akarnak, hát csak verekedjenek egymással. A népnek, fiam, nincs ellensége. Az ősz azonban mindenről nem tudott semmit. Megjött, mint máskor. Szemerkélő eső napokig, és olyan ködült a városon, mintha történne alatta valami. Közben a rémhírek nyúlós dótjai megakasztották az embereket. Az olaszok áttörték a frontot. Tízezer ember az isonzóba veszett. A németek visszavonulnak. A franciák félmillió fekete harcost hoztak a gyarmatokról. Anglia azt izeni, most még lehet békét kötni, de egy hét múlva már nem. Susogott a város. A villanyt már tízkor eloltották, és a sötétség mögött gomolyogtak, ki nem mondott gondolatok, megnyíltak láthatatlan rések, és épültek utak, melyekről nem tudta senki hová vezetnek. Talán még Csikár úr sem tudta. Egy reggel aztán megoldódott minden. Tamás bácsi dobogva jött át szobájukon, kivágta ajtóm, és bekiáltott rekett izgalommal. Forradalom! Lassan felálltam az ablaktól. Tamás bácsi gombjukában piros szalag, arcán szemében reszkető dicsőség. Forradalom! Letőfított eszembe, a talpra magyar, a piros sapkások, Damjanics, Branyiszkó, kosút, Igen, forradalom, le a zsarnoksággal, világszabadság. Éljen a forradalom, akartam mondani, de gondoltaim közben megálltak, hallgatóztak, mert a szívemben halálosan nagy volt a csend. Hallod? Intett Tamás bácsi a város felé. Igen, hallottam. Zúgott a város, és a zúgás fölött egy géppuska kelepelt. Kirelőnek, Mit tudom én? Lőnek és pont. Forradalom van. Nem érted, forradalom. Most megyek a tanácsba. Permanens üléseket tartunk. Az építési ügyeket én vettem kézbe. Nem jössz? hogy nem. A gimnáziumig együtt mehetünk. Csak nem akarsz iskolába menni? Miért? Tamás bácsi megrázta vállam. Ember, hát nem érted. Forradalom van. Az ország ropog. Európa ropog, és te iskolába akarsz menni de azért benéztem az iskolába is. Menjetek, fiaim, haza, mondta a harkatanár úr. Ez a sok marha össze lődöz. Valami várakozás volt bennem. Azt hittem, hogy kibontott zászlókat látok majd, valaki szónokkol, és az emberek összecsókolják egymást. Azt hittem, valahoné csapatok jönnek. A nép, az új Magyarország katonái. Szól a zene, a kétfejű sast leverik a kaszánya homlokáról. Hát, levelni leverték, de a koronával együtt. Szerettem volna tudni, ki most hát a főember, ha már nincs király, ki kormányoz, ki hozza meg Tamás bácsi és Csikár úr törvényeit, hogy boldog legyen minden ember. De nem tudott senki semmit. Mindenütt tanácskoztak a nemzeti tanácsok. Fölesküdtek az emberek ide, felesküdtek oda. A katonák, akik szökésért börtönben voltak, kiszabadultak, a rendőrökre nem hallgatott senki, a sok ember kérdezősködve járta az utcákat, zúgott a város. Az utcán csak egy csapat katonát láttam, akiket egy tiszthelyettes vezetett valahová. nélkül voltak. A sarkon valaki elordította magát. Le a tisztekkel, le a gyilkosokkal! A tiszthelyettes rántott egyet a vállán, a katonák nevettek. Kibántotta ezt a marhát mondta egy nagybejusszú szakaszvezető jó hangosan. Jött volna ki a frontra ordítozni. A főutcán két fiatal hadnagy ment előttem. Az egyik erősen bicegett. Egy csomó ember katonákkal vegyest jött velük szemben. Leszedni a csillagokat, le az aranygallérral! Ordította egy katona, akinek sapkáján széles piros szalag volt. A tisztek megálltak a sánta a fal mellett, a másik kisi előtte, mintha védeni akarnán. Mit akarnak? Mondta az egyik. Leszedni a csillagokat? Egyformák vagyunk, nem kellenek az ilyen aranycsillagos naplopók. Tartsa ide a nyakát, hadd úr! A két tisz fehér lett, mint a gyolcs, de azt hiszem, én is az voltam. A katona kinyitott a bicskáját. Már felemelt a kezét, amikor az emberek kisé elhúzódtak Egy revolver meredt a katonára Ha hozzám nyúl, lelövöm Érti? Takarodjék Majd ha leteszem a csillagot Magamtól teszem le Nem ingyen kaptam Értsék meg Most már ordított Szeme valami űrült lobogásban úszott Nem félek, de aki hozzám nyúl, megdöglik A katona is visszajökölt Üssék le a kutyákat Csak a szája jár Kiáltotta a boltajtóból egy kis vézna ember, akinek kezében olló csillogott. Az őzavaron túl, az összefolyó kiáltásokon túl, ekkor halkan, de ütemesen dobogni kezdett a föld. Jönnek a katonák, kiáltotta valaki. A tömeg egyszerre ritkulni kezdett. Mit akarnak velük? Nem látják, hogy sebesültek? Nem szégyellik magukat? A dobogás közeledett. A katona már eltette a kést, a rőfös eltűnt a boltajtóból. Ne zárják el az utat, kiáltotta valaki, és ennek a felszólításnak csodálatosan engedelmeskedett mindenki. Mintha csak erre vártak volna. A katona mögött már nem állt senki. Legjobb lenne, ha szétlőném a fejed, te szemét, mondta a hadnagy, és zsebre vágta a revolverét. A kis csapat katona fegyvertelenül ekkor ment el előttünk. A tiszt helyettes szalutált, a hadnagyok visszaintettek és lassan mentek tovább. Mögöttük mentem. Jó, hogy volt az revolver, mondta a vicegő. agyon vertek volna, Istenemre, addig lőttem volna, amíg mozgok. Hát ezekért a kutyákért jugasztották ki a tüdöm két helyen? Délután bejön a kocsink, eljössz hozzánk, nem maradok egy percig se tovább ebben a trágyafészekben. Úgy mentem haza, mint az alvajáró. Biztattam még magam. Ez nem forradalom. A forradalom jó éthet, hoz, szabadságot, földosztást. A kaszányákból iskola lesz, kórház. Ez az ő zavar csak ma van. Holnap már rend lesz. Új egyenruhák, tiszta vonatok, és minden péküzlet tele lesz fehér kenyerrel. Holnap már minden másként lesz. De ha magamban néztem, a szívemben még nagyobb, még mélyebb, még hidegebb lett a csend. Tamás bácsi késő este vetődött haza. A katonaság felesküdött a nemzeti tanácsra. A hadsereg jön haza, a fegyvert letettük, most aztán jön az építkezés. Hol tettük le a fegyvert? És világosított eszembe mutaságokat kérdel. Mindenki ott, ahol volt. Az ellenség előtt? Az most nem úgy kell gondolni. Béke van. Mi a fenének hozzák haza a fegyvereket? A katonák izgatottak, még ellenünk fordítanák. Ellenünk? Ki ellen? A forradalmi kormány ellen. Mi lenne ennek a vége? A nemzetközi szervezetek hadsereget küldenének bennünket megvédeni, mert itt többet királyság nem lesz. Hát azoknak van hadseregük? Azok nem tették le a fegyvert? Szamár vagy, fiam, miért tették volna le? Ki őrzi meg akkor a békét? Zúgott a fejem. Sok mindent nem értettem. Ablakomba ültem, átnéztem a holnapi leckét, de szemem mindig a városat tévedt, mely felett őszi ködúszkált. Hazamente a két hadnagy. Bizony, most jobb volt a falu. Azon gondolkoztam, hogy a hadnagyok a forradalom ellen vannak. Kár. Olyan jó arcú legények. Különösen a sánta. Szinte megszerettem. És az jutott eszembe, hogy akit eddig ágálni, kiabálni, forradalmároskodni láttam, olyan idegenek voltak. Azt éreztem, mint akkor a vonatban. Talán nem is magyarok. Cserpéter szökött katona volt, igaz, de sokkal közelebb állt hozzám. Ezek csak külső szervek, mondta más bácsi. Hadd ordítsanak, ettől lapul a burzsóázia. Mi? A burzsóázia. Mit jársz te iskolába, ha még ezt se tudod? Látnád az üléseken micsoda emberek vannak, a vezetők? Van, aki franciául is tud, meg oroszul, meg csehül. Néztem a várost, mert lassan elsüllyedt az estében. Ott most is tanácskoznak a magyar forradalom vezetői, okos, nagy tudású emberek. Talán tanár is van köztük. Több nyelven beszélnek, franciául, oroszul, csehül. Nem tudtam ugyan, minek kell ez a magyarok forradalmához, de Petőfi is beszélt franciául. Úgy látszik, a forradalmakhoz ez szükséges. Aztán hazagondoltam. Aztán haza gondoltam. Tudják-e otthon, hogy itt forradalom van? Tudják-e, hogy földosztás lesz? Ugi tisztatú úr talán sajnálja a sok szép földet, de hiszen marad még elég, nem is az övé. Éjjel arra ébredtem, hogy dörög. Ilyenkor? Hiszen ősz van már. Ez megint valami nem jót jelent. Majd megnézem az álmas könyvet. A dörgés egyre tartott. Később száraz kopogás is hallatszott, mintha borsót pergetnének a teknőben. Ablakon vaksötét üvegje villant néha, aztán vörös fény fel rajta. Különös. A nóta jutott eszembe. Arra alá vörös az ég alja. Tamás bácsi nyitott be hozzám csendesen. Azt hitte alszom. Az ablaknál összecsapta kezét. Szent Isten, ég a város! És kirohant. Dermette nyitottam ki ablakon. Emberi hang nem hallatszott, csak néha dördült fel valami, és a gépuska kelepelt szaggatottan, mint a valahonnét riasztó híreket kopogtatott volna egy öles karú morzegéb. Lángot nem láttam, csak folytott, véres derengést a város fölött, melynek arcát nem lehetett látni, de úgy éreztem, vonaglik a sötétben. Nem aludtam reggelig. Tamás bácsi hajnalban rohant haza. Nem mondtam hazahozták a fegyvereket, de majd csúnya világ lesz itt. Csikár úr telefonált Pestre, a tanács segítséget küld, majd lesz itt rend, tengerészeket küldenek. Tengerészeket? Igen, tengerész századokat. Pesten is azok állították helyre a rendet. Csupa intelligens ember, nem olyan paraszt, mint ezek. Nem szóltam. Ez a szó mindig megütött. Hát mindent a parasztok tesznek? Reggelre csend lett. Égett, üszokszak szállt a levegőben. Könyveimet hónom alá csaptam, és elmentem a gimnázium felé, hátha lesz tanítás. De nem jutottam el odáig. A fő utcán alig lehetett menni. Csupa törmelék minden. Az üzletek redőnyei felgörbülve, vastag üvegjeik pozdorjában. Az úton ruhák, kalapok, bőrök. Sok helyen még füst gomolygott. A tűzoltókocsi búgva jött és hamar eloltotta a lappangó tüzeket, melyek egy-egy kifosztott üzlethelységben égtek. Egy baka részegen kurjongatva ment végig az utcán, nyakában szép boa. A bakát megfogták, disznó gazember, a kávalott kereskedők leköpték. Két rendőr hátra a kezét és elögdék a kapitányság felé. Ez az egyetlen ember volt, aki azért az éjszakáért börtönbe került. Szinte sajnáltam a bakát. De hova lettek a többiek? Majd jönnek a tengerészek, majd azok? Mindenki erről beszélt. Az egyik kapu alatt csoportosultak az emberek. Úgy kellett, minek ment oda, ahol lőnek, mondta valaki. Olyan fiatal. Három kitüntetése van. A fején ment be. Félre, emberek, a rendőrség! A szélesvállú rendőrtiszt mellett én is odamentem. mentem. Azt hitték, talán hozzátartozom. Egy katona feküdt a földön, mellén vitészség érmek szalagja. Galérián a csillagoknak csak a helye, de a cérnák még ott vannak a paroliban. Ú, Istenem!